ndaileko ondartza 1 kilometro baina ho gehiagorekin Euskal Herriko luzena da. Uda guztiz milaka eta milaka erabilttzale jasotzen ditu. Segurtasunari dagokionez bi sokorri postu nagusi ditu, bederatzi zorrosle eta hiru zerre lanean ari dira egunero. Pasaden urtean sokorri postua nagusia guztiz berritu zuten. Eeta Andilus erbitzuan ere hobekuntzak egin zituzten. Aurten berriz aurren segurtasuna indartzeko helburuarekin ondartzako eskumoturren kanan pania apian jarritute. Izan ere ohikoa izaten da ahorrak enguraso edo arduradunengatik aldendu eta galtzea. Ainua endaiako sokorri postuko soroslea. Bai, bai, bai. Hau uh, gaue beste gaitzen dira unditzen. Da hmm. ba, horrenbe hain nintzenak hartzen die adina eta description bat ematen dugu mikrofonoan eta ola golasoaketorzen aldia berri la edo bat suetan uh, Gurasoak edortzen dira postura eta guia margara ariekin edo bakarrika hojaren bila eta... Endaiako herriko etxeak azken urteetan ondartzetako soroz lehen kontrataziorako euskararen ezagutza lehen du. Aurrera pausua handia izan da, izan ere, bozgora joetatik pasatzen diren mezuak euskaraz ere zabaltzen dituzte eta galtzen diren aur euskaldunekin ere komunikazioa erresten du.